Generalul armatei moarte. Pista 14 Penultimul capitol Dimineața de vreme femeia de serviciu de la etajul al patrulea coborâ la recepția hotelului. Am găsit hârtiile astea," zise ea, întinzându-i portarului un teanc de pagini dactilografiate. Le-a pierdut careva. Unde erau?" La etaj la mine, pe coridor." Câteva în fața camerei 429, restul la 403. Cineva l-o fi pierdut azi noapte. Portarul făcu un gest de mirare, apoi avut o expresie de suspiciune. lasă Lase-le aici, spuse. Cine l-a pierdut, o să întrebe de ele. Paginile erau niște liste bătute la mașină, Alături de nume mai erau o mulțime de cruciulițe făcute cu roșu sau albastru și tot felul de notițe scrisă de mână cu un scris nervos. Ultimul capitol Peste pământul străin cădeau ploaie și zăpadă amestecate. fulgi de neagrei încărcați cu apă se topeau imediat îndată ce atingeau plăcile de beton din fața clădirii aeroportului. Pe pământul dezgolit rezistau mai mult, fără să ajungă însă să formeze măcar un strat subțire, și asta pentru că ploaia, îndată ce atingeau solul, îmuia zăpada și o topea. Îmbrăcat în uniformă de gală, generalul privea fulguia la acea efemera, din când în când își ridica ochii spre cer, dar, indiferent de ce îi se întâmpla pe pământ propriei Odrazle, cerul trimitea în continuare la pieire mii de fulgi proaspăt întrupați. — Frig! — observă deputatul albanez venind la aeroport să-i conducă. — Da, frig! — răspunse generalul. Priva împreună avionul care se apropia în vreme ce crainica aeroportului îi anunța pe pasageri întârziați că trebuie să se grăbească. Și, într-adevăr, câteva minute după aceea, zgomotul motoarelor deveni atât de puternic încât cei doi ar fi putut să repete aceleași cuvinte. Frig, da, frig, teribil de frig, fără a se teme că spun banalități, pentru că deja nu se mai auzea nimic. Și astfel, lăsând în urmă, rotogoalele de aburi și cuvintele care aveau să rămână anonime pentru totdeauna, se apropiară de scara avionului. Pe pistă, vântul și era fără cruțare. Tirana, 1962-1966 Sfârșit Imprimarea a fost făcută de pe casete audio în format MP3 de Văduva Dumitru, Buzău, septembrie 2007.